Це була чудова порада. Муся вчинила так само. Та ще й ногою додала, прямо в коліно, за рецептом того ж Шерла. Від несподіванки Петька і сам склався удвічі, охнув, ухопився за коліно. А Муся кинулася до дверей, відмахуючись від нього все тими ж рятівними тушами. Туші хиталися, немов у смертельному лісі, здійнялася буря. Ламаючи нігті, Муся відтягла важкі двері і стрім голов вискочила за них. Але зачинити не встигла. Шнур був за три кроки від неї. І Муся помчала лабіринтами коридорів до сходів, що вели нагору. Що думає миша, втікаючи від кота? І чи думає взагалі, коли мчить, наштовхуючись на стіни, де немає жодної рятівної шпаринки, відчуваючи лише одне кроки смерті за спиною? Десь на верхній палубі в салоні гупали сотні ніг і ніжок, витанцьовуючи черговий тур краков'яку, а Муся – Мов плавець, що втратив відчуття дна, все глибше занурювалась у лабіринти чорних і порожніх коридорів у пошуках сходів, якими спустилися сюди кілька годин тому. За нею, кульгаючи і важко дихаючи, біг шнур. Нарешті муся побачила залізні перетинки. З перилами почала дряпатися наверх, шаленіючи від думки, що двері можуть бути зачиненими. Відчула, як шнур ухопився за поділ сукні і рве її, стягуючи Муся донизу. З усієї сили Муся вдарила ногою у щось живе, обличчя чи плече, вирвалася і штовхнула двері. Вони відчинилися. За ними були ще одні сходи. І ще одні. Муся дряпалася по них, ламаючи підбори, аж доки не вистрибнула у пасажирський коридор зі знайомою червоною доріжкою і тьмяними ліхтариками по всій довжині. Шалено закалатали в перші ліпчі двері. В одні, в другі, в треті. І жодного відгуку. Музика з салону лунала голосніше. Очі чорніє, волав циганський хор. Дихання шнура наближалося. Один стрибок, один кидок і муся опиниться в його пащі. Сили покидали її, вона ледве ворушила ногами, безтямно штовхаючи зачинені двері кают. Шнур теж стишив кроки, і йшов за нею спокійно, впевнено, заганяючи в самий куток коридору. І посміхався. Усе будемо робити неспішно, птахо!» Усе ж таки є Бог на світі. Одна з дверей несподівано відчинилася. «Рятуйте!» – прошепотіла Муся в темріву. Чиясь рука втягнула знесилену дівчину до середини. Двері грюкнули, ключ провернувся у шпарині. За ними пролунав удар кулака. Муся здригнулася і повільно сповзла по стіні на підлогу і побачила перед собою знайомі вишиті бісером капці. Ванда таки хасі підхопила Мусю, обняла за плечі і допомогла лягти на канапу. Погляд її був схвильованим. Допомігши Мусі зручно влаштуватися на подушках, Ванда рушила до дверей. «Не відчиняйте!» – закричала Муся. «Він мене вб'є!» «Хто?» – «Ваш чоловік?» – обернулася до неї здивована Ванда. Муся, що сили затрясла головою, замахала руками. Злочинець, вистежив мене, не відчиняйте. Ванда недовірливо поглянула на неї, зробила заспокійливий жест і вийшла в коридор.